як скрипнуло ліжко в окремій так званій абортній палаті, куди вони на ніч поклали валю. Ця палата, попри свою малопристойну назву і зовсім непристойне призначення, виглядала чи не найкращою у відділі. Євроремонт, нові меблі, сучасна сантехніка, товсті зручні матраци і двері просто з маніпуляційної, щоб жінка, ідучи на цю трагічну операцію, не мозолила чужих очей. Софія вважала це нормальним. І хлопці з центру планування сім'ї, що за власні кошти вивели палату зі стану ганебного занепаду, також вважали людським. Хоч дехто борчав, що абортичкам такі вигоди зайві. Вночі палата стояла порожним. Софія увійшла першою, увімкнула світло. Валюшу, до тебе гість. Що це з тобою, дівчинко? Чому ти встаєш?» «Рано, потрібно лежати!» Валентина чомусь підвела голову, сіла на ліжку, простягнувши руки уперед і склавши разом. «Ви прийшли мене заарештувати?» «Як добре, що саме ви, Віталію Сергійовичу, з вами мені не буде так страшно!» Сказала це так спокійно, наче чекала цього відвідувача ще з вечора. «Та що ж відбувається?» «Мені хтось пояснить, – мало не закричала Софія, – це врешті лікарня, а не театр». «Софія Андріївно, це ви? – Валюшка посміхнулася так світло, так по-колишньому, аж по-дитячому, що Софії на очі навернулись сльози. «Це ви? – Я знала, відчувала, що біля мене хтось рідний. Ну, впізнала нарешті, горенько моє!» Софія сіла поруч з Валентиною. Майже силоміць приклала до подушки акуратно підстрижену лівку, що запаморочливо пахла духами Анаїс. Навіть тепер, на дранок, після усього, що довелось пережити цієї ночі. Лежи, тобі поки що не можна вставати. Можна? Зараз я встану, Софія Андріївно, і піду в тюрму. Бачите, за мною прийшли. Ви ж думаєте, що я ваша валюша. «Ви нічого не знаєте!» «Не знаєте, що я вбила його оцими ручками!» Вона показала свої білі, пухнасті лапки з пальчиками в ямочках і знову склала докупи, так, наче Віталій Сергійович мав клацнути на них наручниками. Він справді поклав свою руку на білі пухнасті пальчики, важко присів на порожній сусідній ліжко, увімкнув і випустив з-під гостий віг, Густо-блакитний лазерний погляд. «Валюшо, я прийшов сказати тобі, він живий. Дмитрик живий. Його повезли в лікарню, прооперували. Стан важкий, він в реанімації, але живий. І житиме. Ти нікого не вбила, чуєш?» Софія нейняла віри в ухам. «Валя когось убила? Власне поранила? Вона стріляла?» «Стріляла в людину?» «Я поясню, щоб ви не думали зайвого, Софія Андріївна. На Валюшу напали у під'їзді її будинку. Вона злякалась і вистрелила. Це був самозахист. Самозахист, Валю! Тільки самозахист! Тебе ніхто не заарештовуватиме, заспокойся!» «А хто такий Дмитрик?» – втрутилась Софія. «Дмитрик – син подруги Валентини. «Антуанетти Едуардівни. Син лікаря Стороженко? Терапевта з поліклініки? Онук нашого колишнього професора? Мати Господня, що ж це діється? Як він там опинився? Бідолашна Анета Едуардівна. Дмитрик випадково опинився у дворі, побачив цих людей і кинувся на впереймівалі, щоб попередити, захистити». Ні, Віталію Сергійовичу. Він був разом із ними. Стомленим, враз з гаслим очима, глянула на підполковника Валентина. Він стояв разом із ними, розмовляв і кинувся на мене першим. Я занадто пізно його опізнала. Куля летить швидше, ніж голос. Валю, слухай мене. «Дмитрик не був з ними, чуєш? Він стояв окремо. Стояв чи йшов тобі на зустріч, але не разом, не разом із цими людьми, зрозуміла? І ти стріляла не в нього, ти стріляла в повітря, хотіла налякати».